O kullo muhdathatim bid'a, O kullo bid'atim volalat, O kullo volalatim fin nar. Të ndërruar besimtar. Allahu subhanahu wa ta'ala Ika zbritur profetit të ti sallallahu aleyhi wa sallam Quranin madhështor, Quranin e që ditëshmë, Të cilin kure të gjuën gjindë të të që ditën për i ti dhe për i bukurisë të ti. Të kur amet të cilin ndodhe lajmet e atyre që kanë qënë për parë nesh. Lajmet e atyre që do të vinë pas nesh. A i është gjukua së në mjet nesh. Gjdo kush, gjdo mendje madhë që e lejët e jathyën Allah kër rizin ati. Këta kur amë, Ezbritja Allahum mi profetin e ti sallallahu aleyhi wa sallam Qajita ledzoja ta Thotë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an Utluma uhi i lejke min kitab i Rabbik Ledzoja libën e zojit tënë që të shpavur të Kështu Allahu e urdhëron profetin e ti sallallahu aleyhi wa sallam Që të ledzoj Kur'anin që të aletzoj shpadhja në Allah subhanu wa ta'ala në vetën e ti dhe për vetën e ti gjithashtu e ka uërdhuruar profetin e ti sallallahu alaihi wa sallam që të aletzoj atë njerëzve që ofshin e ta besimtar ose mus besimtar edhe profeti sallallahu alaihi wa sallam këshu ka vepruar thotë Allah subhanu wa ta'ala në Quran këtër e lika arsën naka fi umëtin qadë khalat min qabliha umëm Lita të luar a lejhi mulledi au hajna i lejk, o humjek furuna bërrahman. Këshunet kemi të rguar ty në një popull, për para ti ka pasur popullit të tjirë, që ti të lezosh atyre, atë që të kemi shpadhur ne, që ti të lezosh atyre, atë që të kemi shpadhur ne, ndërkohë që ata e mohoj më shiruesin. Gjithashtu vëllohu subhanu wa ta'ala ka urdhuruar profetin sallallahu alaihi wa sallem që ti përkujtoj besim të arët ma në të këti Kur'ani ku thot fëdhekir bil Kur'ani me je khafu arit Parlej më roti edhe përkujtoj ma në të Kur'anit atë që ka frikër të nimin ahiretit përkujtoj ma në të këti Kur'ani Nuk është urdhëruar profetit sallallahu alaihi wasallam që të shpjegojë filozofia, por është urdhëruar që t'u allezojë njerëzve të Kur'an mahnitës, mrekulli, i cili përmban të gjitha përkujtimet dhe është mjaftueshëm për atë që ka zemër dhe do të përkujtohet. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam që të thotë: "Kul innema unzirukum bil wahyi" duaj on ju parla un ju parlajoi mëroj juve mand të shpalljes ky profet i dërguar i Allahut shembullion më i lart i parë lajmëron njerëzën mand shpalljes së Kur'anit edhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem gjithtoja ajet që tham i ka vënë në zbatim por këtë arsye transmetohet në hadith të sakt Se profeti sallallahu a.s. lezonë të në ditën e gjumarë, lezonë të në hytë bëhë, surën kafë, që është nga surët që ka zbëjtur në mekë, dhe fletë për ditën e gjukimit, dhe tërgonë argumentet që ka tërguarë allahu për ditën e gjukimit, është nga surët e shkurtra dhe të bukura, përndaj në profeti sallallahu a.s. va lezonët edhe va reciton të sahabëve në hytë bëhë gjumarë, Ajo sot një prej grave të sahabeve e ka mësuar surën Kaf, e ka mësuar përmendës surën Kaf nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai e recitonte atë në hutbe. Kjo ka qenë hutbe e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo mbas e kaluan gjithë tashëkuj. Ky sunet i profetit sallallahu alaihi wasallam është harruar. Për këtë arsye u ndesha sot vëllazer që të rinjadhe mjë sënet të vdekur i cili ka vdekur prej kosh, ndërë muslimane dhe të lezoj muslimane dhe të kuran të lezoj muslimane dhe ato ajetet e cilat e ka urdhruë allohu profetin të lezoj ato vëdhe të lezoj ato, ato muslimane dhe për ndaj dhe allohu subhanu wa ta'ala e ka zbitur të kuran edhe unë deshët të lezoj surën khafë dhe do të japë me shpjegime shkurt e shkurt që të kuptojnë ide në përgjishme të surës, të pësa jo vetë në vetë vete, është një përkujtim, dhe ka elokuensën e Kur'anit, të madhështisë të Kur'anit, i cilësh mre këllit. Fodë Allah subhanu wa ta'alë më të gjinë të surës, kaf, walë Kur'anil me gjitë. Kaf, është një shkrojnë, më andëtës të cilës, Allah subhanu wa ta'alë e fëllon të surës, Edhe kjo shkrojnë është një prej mërkullibë të Kur'anit të cilës nuk e ja di kuptimi njëri edhe pse shumë prej djertare ka ndër shkullibë për të por realitetin njëre t'i zymt njëre t'i mjekullt për para t'yre dhe nuk mund të t'azbulojnë ndo se qëfar kuptimi ka në realitet kjo dhe shkrojnje dhe kjo është prej mërkullibë të Kur'anit edhe u thotë Allahu subhanu wa ta'ala wa kemi seshtë të Kur'anë ماشكوني عربي مع فيال عربي كي كوبtoni vet megjithë edhe ju nuk bëni dot një libër si ai qaf wal quran al majid bashaq quranin e madhrorueshum tqallahu subhanahu wa taala bashaq quranin e madhrorueshum qaf wal quran al majid bal ajabu an jaa abun mundhirun minhum fa qala al kafirun hadha shayun ajib Muz besimtarët, kërë të gjuhën Kur'anit, dhe Sanandar, Kur që profetis S.A.W. i parlejmërën të atamonët Kur'anit, u quditën, u quditën që u erë një parlejmërës për njërëzve, që ishte së qita dhe i parlejmërën të për dëshkimit në ditës gjukimit, dhe për një gjadirë, dhe për doverin që të jamit për para laut, edhe thalë, muz besimtarët, kjo është një qështë e qudishme, që, që për njës që thot që është dërguar e Zodet, në parlemrojnë e për një ditë, që dhe dhe jabë në logarimur për Allahus. Edhe që dhjën tyre vindet sepse ata nuk e, nuk e mendonin do të, dhe asë nuk e kuptonin do të, se si mundi që njëriju të rinjallë dhe ma si ka pëdekur. Dhe më dhërë atë të Allah, të alë, mitna, kuna, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nëse ne do vdesim ose kur dëvdesim, e të vdesin do të bëhemi dhë. A do kthehemi përsëri? Po ky është inkthimi i largët. Kjo është fjala e mosbesimtarve. Thot Allah subhanahu wa taala, "Qad alimna ma tanqusu al-ardhu minhum wa indana kitabun hafiiz." Po Allah tregon që kur të vdesin njerëzit e Allahut e madhruaj e di se çfarë pjesës të trupit paksohen prej tyre në trupat e tyre gjatë vdekjes dhe në momentin kur ato shpërbahen në tokë dhe qëpa ngeret dhe e i ditin njëllët të përësëri pasë të dhe Allahu subhanu e ta'ala velket dhe bubil haqilën maja fa hun, hun fi emrin mëriq të dhe për kundë zi kërë eri kërë e vërtet e vërtet e rinjallë e se do rinjallën dhe agën logari ataj përgjën shtruat të të vërtet edhe ataj ishën në dushim nuk ishën sigurt fjallët e tyre nuk, nuk të regoni qertësi në këllë e besimi Pasë të dhe Allahu s'panu e talë dhe usilë të të argumentet që ata i shofi në vedhë më sytë të tyre, u dhëtë e valem një unë buru i në sëma i funka unë kefe bëni nëha, o zëjën nëha, o malë ha minë furuqë. A nuk e kam parë të qilën si për tyre, se si kemi ndërtuar në ata dhe se si kemi zbukuruar, ndërko që këtë qilë nuk ka hapsira, dhe më dhe nuk kanë të bështhqyqe dhe nuk kanë të të shregullime. Allah subhanu wa ta'ala ka kryuar qenë një formë të përsosur Nuk gjenë të asullu e mangësie Nuk gjenë të asullu e bështikut kot Për kundën zishtë dhe gjërve nësën vëndin e vetë Dhe kjo qenë është një ndërteja se buqishme E te i dukshme Në dëcine dhe përtojnë kriesat me lajket Gjindet Ujjet e tjerën Edhe dhëtë Allah A rukë e shqipë e për të qenë dhe mos besim të arë, a nuk e që bëjnë të qëllë, ku shë kryoj të qëllë? Pasë të të Allahu subhanu wa ta'ala, wal ardha madedënaha, wal gajna fiha rawasje, wal gajna fiha rawasje, u ambetna fiha min kulli zaujin behicë. Ndërse të tokën ne kemi i shtrirë, e ka bërë Allahu të sheshtë, të gjërë, që të kërë njërëzit të jetojnë të... Edhe Allahu subhanu wa ta'ala ka vendosë në të malet, që ajo tjetë, stabile dhe patundshme dhe pa lëvizje. Prandaj tregon profeti sallallahu alejhi vesellem në një hadith të saktë që kur krijoi Allah tokën ajo lëkundej. Thotë kur krijoi Allah tokën ajo lëkundej. ndejë së pasaj kur i hodhi malet ajo stabilizoa. Thotë u stabilizoa dhe qendroi në vend. Dhe ky është një hadith i saktë që e transmeton Tabarani. Pas atë Allah subhanahu wa taala uanbatna fiha min kulli zawj bahij kreu allah qiet kreu tokën kreu dhe të bimsi çifte të bukura bimsh me an të të cilëve njeriu shikon bukurinë e krijimit të Allahu subhanahu wa taala gjithë kjo bukurie e çon njeriu në momentin e tij dhe besimtarin në momentin e tij shëndosh diku larg e çon te bukuria e xhenetit Dhe sikur mos kështë e këriur Allah o bukurin të god, duk do kështë e mundësi njërë të i përfituron to se, të tos e si e se së sështë të bukurin, dhe asëm do kështë e mundësi të përfituron të tos e si mutin bukurit e gjenetit. E njërë ju ma hënjit e për të, të të bukurime, dhe bukurit e gjenetit e shumë herë vë të më dha sa bukurit e sa jetë. E profetës Asalem ka thë për bukurit e gjenetit, që ato nuk i përfituron të të mend dhe mende ti nuk e përfituron dot, kërë këto e bukurit të cilët e në kërjesat. Po kërë u e si tërë bukurive, kushkon bukurit e ti? Bukurit e ti, e që në dojë bukurit të cilët nuk e përfituron dot një e ju kur në bot. Nuk të bot, nuk e përfituron dot. Por të të shohi për simtar, ditë një qëkimit, kur të atakohë Allahus M.T. në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Por këtë arsye Olli ka bërë gjëra të kërkesa të bukura që njëu të shikojë për këtyre dhe të meditojë dhe të shkojë në momentin me e tij, di, të ku larg edhe të profitohet. Por ne Zot Allahu në vazhdim në vazhdim të ajete tabsilat ose dhikra për çdo ulb munib. Qiellin, tokën, bimësia, megjithëse që ka krijuar Allahu këtë përsosje, i ka bërë të gjithë këto si për kujtim edhe mundësi që njeriu të shohë të vërtetën. Për kujtim për besimtarët dhe për njeriu, edhe mundësi që i jepot mundësi njeriu të çojë vërtetën dhe të largohet nga verbëria e të kohës. Do dhe, dhe për kujtim për çdo njeriu që dëshiron të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ato Allahu madhruar, unazzalnā min as-samā'i mā'an mubārakan fa'anbatnā fīhā fa'anbatnā bihī jannātu wa ḥabbu al-ḥaṣīd. Dhe ne ato kemi zgjuar në qielli ujë të begatshëm Edhe kemi mbir, edhe ka ka, ka nxjerr Allah nga toka e madh, këti ujë, kopës të tjuhu, kopshet, bukura, edhe fara të cilat i korrin njerëzit. Po pasot Allah subhanahu wa taala wa nakhla basiqatin laha tula'u an-nadhid, ka nxjer gjithashtu maut këtij ujit, palmat e larta, për të cilat nxjerr ato burmët që ne i hapim çelimë iftarin. Palmat e larta, të cilat kanë fryte të mira dhe të bukura dhe të, të shijshme, rizqën li e i banta të cilët janë rizqë furnisim për Allahot për robrit ma se tërgoj Allah gjithë të krije sa që i bërë që i ka krijuën në të jetë dhe në ishoj me sëptan të cilët të urshë të vdekra dhe morën jetë dhe u bënd të dobishme për njerëzimin në Allahu subhanahu wa taala që Allahu i bëri udhëjet këtyre dhe kështuar deri si të në ngjalljen tjetër ditë të gjykimit. Sikurse është hera e parë, kshu është edhe hera e dytë të dinë ngjallja Allahu subhanahu wa taala të gjykimit. Pastaj më tregoi Allahu se si popujt, popujt më parë, po gënjeshtuan vërtetë dhe kush ishte përfundimi i tyre. Pasi tregoi Allahu argumentet e qarta të ringjalljes, duke u argumentuar me argumentet e sajete që ka krijuar po Allahu subhanahu wa taala ja tregon se shfaqe ato për popujt e tjerë thot Allah subhanahu wa taala kadzebat qablhum qawm nuh wa ashabu ar-ras wa thamud e ka perqijestuar para këtyre doon perpara mushive të Mekës se thot profeti i tij sa në para këtyre e ka perqijestuar këtë vërtet popullin nuhut popullin rasit popullin thamudit popullin adit o aadu o firaun o ashabu lut popullin faraoni dhe popullin tij edhe popullin lut zalesin ah Të gjithë popujt për e përkënjështruan. Po për kush ishte përfundimi i tyre? Përfundimi i tyre ishte se Allahu subhanahu ta Subh taala i shikë rroje atë popull. Tothallahu subhanahu taala vazdim. Wa ashabul Aike wa qawmu Tubah kullum kullu kadhaba ar-rusula fa haqq wa'id. Tregon për ashabul Aike, popullin e Aikes, edhe popujt e popullit Tubah që ndodhin në Yemen. Të gjithë ata i proklërojnë profetët për këtë të vërtetë që u thonë ata në besimin e ditë gjykimit dhe përfundimit të tyre ishte përfundimi i tyre ishte se ata e merituan dashkimin prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allahu tregon një argumentim tjetër për ditën e gjykimit dhe të botë, dha ayne bil khalqin alawwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Por një pyetje retorike njerëzove u thotë, a u lodhëm në krijimin e parë? apo lëvën krijimin e parë thotë njerëzit patjetër që jo krijimi i parë për Allahu u nishte vetëm që i tha bëh dhe u bë kështu është dhe krijimi i dytë prandaj thotë Allahu subhanallahu teala përkundazi ata janë me dyshim për krijimin dyt, e dytë të njerëzve pasë tregon Allahu subhanallahu teala se si ai ka krijuar njeriu dhe diçka t'par për shpirtin e vetën e tij wala qad khalaqna l'insana wa na'lamu ma tuswisu bi nafsihi wanahnu aqrabu ilayhi min hablil walid laken krijuar njeriun dhe e din se çfarë po shpëritajin e veten e tij dhe ne jemi më afër tij se ta marrim përgjigjes më afër tij me melekut e tij se Allah subhanahu wa taala i ka dërguar ty me ne njeriun qi i përmend në vazhdimta jetave të zihet pranë njeriu dhe e din çfarë përshkruhet njeriu vetën e tij, Allahu e di përpara atyre dhe i ka baurë mundësi ta dinë vetë çfarë përshkruhet njeriu vetën e tij. Edhe, edhe shkruhet për të shkruajë për njeriu çdo punë të mirë ose të keqe. Si dëshmi për të ditën e ngjykimit. Idhiya talqa almutalaqiyan 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal qa'id. Çdo afërsie ja dhot Allahu është, por shojse 2 mele rrin me njeriu në të djathtë në të majtë dhe janë prezente dhe presin për ti, marit në shdo punë që për njëriu. Marit dhe shnojnë dhe ta. Ma e elpidu min kohrin, illa ledheji rakibu në atid. Në shdo fjarë që e fleta i, në shdo fjarë që e fleta njëriu, ata janë prezent, dhe të gashmë dhe shluhe dhe përshguhe së mirë, dhe me lektë, që i rinë njëriut. Për tregua që njëriu ka i lojë për kujdesi për e lojë të qantë, Edh gjithçka që treguhen, pse gjithë këto kujdes për treguar për për për që përdesë Allahu i ka vendosur ta më lek, i ka vendosur që nesër ditën e gjykimit ta marrë llogarinë për ato fujitë dhe ka shkuar të më lajket dhe do jenera ka dëshmitar vetë më lajket për to që ai ka vepruar ato punë. I dhia talqa al mutalaqiyan 'an al yamin wa 'an al shimal fa'id. Ma yalfizu min qawlin illa laday raqib atid. Wa <coughs> ja'at sakratul maut bil haqq. Pase të rëgonë Allah i më dhruar, gjithë jetë në njeri ju punon, edhe i shënonë gjitha. E dobi një moment kur të jetë nëbyllja e shtëpune dhe e të jetë moment i vdekes, thotë Allah subhanu e ta'ala, thotë dhe erdi, erdi vdeka me dhimit e veta, kjo është prej sëcilës të i largoheshe. O gjahët sakratul moti bil haqë, dhali këma kun të minhu të hitë. Transmetohet se a isha rëndi Allah, në a i thosht, i thote Ubekër të rëndi Allah o nu, i thot i atit vetë, para për dheke së u bëba i për të rëndi një vjërsh. Që këptimi saj është, që nuk i bërë më të bëjë një riutë, në metet e për dheke së asë pun dhe dhe asë gjë. Për kundës i të, të darër para Allah, dhe i thote Ubekër më së shumë përthua e të që ka thanë Allah o, e rëndi e për dheke me dëvërtetën e vetë Kjo është ajo për sëtëcijë në zylargoshit, njeri në dy nja shumë një hutuar dhe hutuar dhe, dhe harlon vdekjen mund të përfituroj në shdo person të vdekur vetën vetën vetën vetën vetën kur në përfiturojnë të të vdekur dhe kjo është e vdekesa njeri në dy nja përndet të të për dojtë që vdekjen se të të vërtetën të vërtetën që ka qenë njeri hutuar për i sajtë të rjetën e ti më basë në dodi vdekja Po po vdes njeriu për të qenë zhbur këmet. Thotoni hafis surr, këtë është dita e huait. Atëzu të fryrë surit, se po vdes njeriu për të i shfryrsuar surit. Do të fryhet surit, bririt, i cili është briri i cili frykur i fryn Isafile alayhis salam, do të ringjallë të gjitha krijesat për të dhënë ballëri përpara Allahut subhanahu wa taala. Shikoni kronologjinë ngjarjeve. Në fillim para tregon që njeriu do të llogaritet Do dishkruaj me like çdo gjë që ka bërë në jetë. Pasi do vdes, pasi do rinxjalle. Në fillim varetcuar se Allahu Subhanuhu Teaj përmendi disa argumente logjike për njeriu që ai të bindet që më thật ka një ngjallje. Më pas kaloi Allah në një formë tjetër për ta bindur njeriu për ringjalljen, dhe kjo është prekje ndjenjave të njeriu. Duke i treguar disa momente të vështira të të njeriu, të tina të ti kaloj ato kur të ringjallë para Allahut subhanuhu. Unufiha fi suri zalika yawm uaid. Fal ta'alu subhanahu wa ta'ala unufiha fi suri zalika yawm uaid wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Tërgon Allahu subhanahu wa ta'ala unufiha fi suri zalika yawm uaid, do të tingëllon të gjithë njerëzit para Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë do vi çdo person, çdo njeri i dinë gjykimin, do ketë vetë 2 me lek. Çdo njeri i dinë gjykimin, tëon besimtar ose jo besimtar, me veten 2 me lek. Njëri dhëriton dhe t'jithër dëshmitarë kundër t'i, pra të që ka pëpërurën dhënjëa. O gjë atë kullu nëfësin ma'ha, sa iku, wa shahit. Pasaj të të Allahu Subhanu wa ta'ala, lë qëndë kumëte fi ghaflëti min hadha, fa këshëf në rënke gëta, a këfë basaru ke ljome hadit. I të të Allahu Subhanu wa ta'ala njëri ut, po njëri t'ishe i huduar për ekti moment dhe për ekti qëndrimit madhë, për prajë Allahut Sepse njeriu futohet pas sa që shikon dhe harrohet atë që nuk e shikon. Për këtë arsye ka qenë i hutuar njeriu në dynjë dhe ka për të ka për të kujtuar për të hutes vetëm kur të zbulohet çikimi. Allah subhanahu taral dynjë ka bërë njeriu që ai shikon disa gjëra, nuk shikon shumë gjëra. Ka shumë gjëra të cilat njeriu po ti shikojë mund të, të dësi, ai nuk biçë gojtë dynjë, por do të shohë ditë gjykimit. Atë ditë kur nuk kam uvdekje, por ka abad më shpërblimë o sëtë dënimë për atë që ka bërë njerëm të të të mjahë. O gjahë atë sekretu, thotë Allah Shum'anë, O gjahë, o gjahë, kullu nefësi maha, sajë u në shëhith, la kadukun të fi gëflëti min hadha. Ti ke qenë ishku i desur, prej sa i dite, dhe nesë po ta zbulojnë berdën të ndë, fa basaru ke liohu me haditë, dhe shikimi osëtë është hekur, Hegur dhe thë të thë të shikonë të gjaj që nuk i shikoj e digur Shikon me lajket like Dhe shikoj Allah në madhështin e ti Dhe shikoj gjëhnemin Dhe shikoj gjënetin Dhe shikoj gjindët Dhe shikoj të shdoj gja Dhe shikoj pjesën e brendshme dhe të fshet Të universit që nuk e ka parë ndë i her E dëshoj se sa i marshtruar ka qënë të dy nja Sa i hutuar ka që prej o maut Atër ka për të goptuar një riu Së e kallën shumë mamë dhe të haku në Allah subhanu wa ta'ala. Por nuk i bëndo bine se nuk ka përnuën në të vërtetët të jetë fënë fënë të më mërë. La qëtë kumë të fi gëflëti minë hadha, fa këshetënë anke dhitaë, ka fa basërënë këlljohë më hadhitë. Wa kala karinu mu, hadha ma lë dhe i atitë. A tërë fletë me leku i tësile është me njëri ju. Edhe i thotë, kjo është ajo që ka përnuër të alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid hithan jahannam i thot allah subhanahu wa ta taala de melek ve hithini to do hithini in jahannam çdo mohuas çdo inatsi çe është larguar nga e vërteta menailin hay mu'tadim murib ato personi i cili ka qen pengues dhe të mirës nuk e jep të, të mirën edhe të dishuesa të vërtetës Mën nëjëllil kajri muhtë të dimmurib Pasetot Allahu subhanu e ta'ala Alledhi gja'ala ma Allah ilahen akhar Fë alqijahu fil adhabi shqedit Ky personi cili bërë shok Allah në adhurim Hidheni ata në ndëshkimin e madhë Në ndëshkimin e rret Në basi flasin me lajket Këtë dhe i tërgojët njëri Dhe që e i ka qenë i shkujdesu nuk të jet Për të dhe gjindi Që rinë dhe me njëri unë I cili ka qenë pjesa e brendshme e njeriu që ndisë zjarrin e hapsheve, zjarri i dyshimeve, edhe ishte pronar ose bash pronar me trupin e njeriu, edhe ortaku i tij në gjynafët që bën njeriu të jetë. Edhe ato zien të dytin e gjykimit përpara Allahut subhanahu wa taala. Zien gjinti me njeriu. Gjinti që ka jetuar u trupin e njeriu. قال قرينه ربنا ما تغويت ولكن كان في ضلال بعيد اpsenjeri po justifikohet atë zot ky ishte qe m humbi ky ishte per brenda meje ky m drejtonte ky m nxiste ky m ndiste e hepshin ky m ndiste m ndiste dishimin edhe un nuk ishte te bja edhe i thot atëherë xhinte dhe justifikononte vet qala rabbana qala qarinu rabbana ma tagwito itot zoti yon un nuk e humba ata A dashu që bëra unë atje ti që ti te kaloj ku vit. Por ai ishte në humi të qartë vet. Isë pisnë gojë shpirti ti, ai që më dha mua mundësi, që unta humba ta. Dhe kjo është vërtet. E megjithëse te Allahu subhanahu wa taala vë fot të dyve, e xhinit dhe njeriu. Ala la tahtasimu ladei O Allah subhanahu wa ta'ala mosuzini këtu përpara meje. Waqad qaddamtu ileykom bil wa'id. Mosuzini këtu përpara meje. Sepse unë kam sjellju juve në këtë botë për lajmërim që ruajuni nga xhenemi. Ruajuni nga dëshkimi. Mos i ndiqni apshiën e njëri tjetrit, mos i binni së shejtanit, sepse fundimi do të jetë shumë i keq dhe nuk ju bën dëm, nuk ju bën dobiti në gjykimit. Zënia përpara meje. Kale la të këtësimu lëdejo ka të këtëm tu i lejkum në luajit Tha Mosuzini për para meje, se pësë unë kam dhënjë u një përda i mërim në dunja Ma ju beddalur kaulu lëdejo ma anabigallamin lërbit E pasaj ma se dhëtë Allahu që Mosuzini për para meje u jepa tërë një përgjigje E zila u futë të tërë në zemër një mërzigje më nuk u denë mëkur Tha të nuk drëshat fjalat e kunë Pse un nuk i bëj padresë krijesave? Nuk ndryshon kjo ata që unë. Dhe unë nuk do bëj padresë krijesave. Por tu treguar atyre që Allahu dha vetëm fjalën e vërtetë dhe nuk e ndryshon të vërtetën. E do të ndyshkojmë në xhenem të gjitha ato që kanë kundëstuar vetë ti. Pas sa tregon Allahu për natyrën e dashëqimin mëdështore që ka përgatitur për ata që kundëstuan vetë ti dhe, dhe thotë: "Jeumun jo, aqul li jahannam, hal intalati wa taqulu jo hal min maz" atë ditë u di themi xehnemit a u mbushë edhe xehreu do thot a ka më a u mbushë xehreu do thot a ka më hi the povoj e popoj e popoj e popoj e popoj e popoj që i di vetëm mua numrin e tyre edhe thot xehnemi a ka më a ka më a ka më në çdo njëmi veta 999 një për xehnëm në çdo njëmi veta 999 një për xehnëm dhe thu, thot gjëhnemi, a ka më, a ka më dërësa vendosë Allahus, për t'i dhënë ka pagun gjëhnemit dhe atër thot gjëhnemi, mjaft, në mjaft të nga që mba se hytë gjitha të qe mëriton të në gjëhnem pas i tërgonë dhe shkimin Allahus, përgonë pësimtareve dhe shpëllimin e madhë që kanë të qibinë Allahus, përgonë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ndërkohë që të gjitha 999 ishin për xhenem, ky një ndër 1000 që do hyjë në xhenet. Fatollahu subhanahu wa taala për këtë edhe pra të apobjit, të zilishim, besimtar, mirës, kësir, këllahu, për ata popull të cilët ishin ishin besimtarë dhe njerëz të mirë të kthyer tek Allahu subhanahu wa taala. Fatollahi i madhëruar u ofrua xheneti për devotshët ditën e gjykimit. E mirësinë vet me erën e vet me aforsinë e vet Edhe dhe e bënë Allahu dhe pregatitët për të qypës i paranta O uzlifet il gjennët u lil mutë tëkine vajra bejit Hadha ma tu aduneli Hadha ma tu aduneli kulli awabin hafidh O zë Allahu subhanët ta'ala Këtë gjennet është ai i cili është prentuar për shdo person i cili këthejë të ka lau sa herëbën dhe gjunafe, këthejë të ka lau pëndohi dhe ruaj për gjunafeve nuk të dënjavë Dhe ma dhe nuk është kush nuk është, nuk është, nuk është, nuk është, nuk është në aftëshë që njeriu vetëm të jetë musliman, mund të jetë një musliman dhe e bën gjithë gjërat. Edhe mund edhe përfundimi i ti tij shumë i keq te Allahu të shkon në tatë. Por duhet që jo thjesht musliman, por jetë besimtar, i devotshëm, të ruajë të gjinavën, largohet nga këqij, atëherë thotë Allahu, për këtë do njëri në xheneti, edhe meriton të hyjë më njëherë në xhenet. Pas atë rogojmë Allahu subhanahu teala te el bi ne këti besimtarit të dhëtë menë këshja rrahman e bilghejtë, o gjahemi bil qëllë minë munimë. Ky besimtarë shajitë cili e kishë frikë më shiruasin, frikë, frikë më shiruasin më shumë së të gjithë tjetërë, nuk ishe frikë asë kërriqën, asë basurin, asë dënjan, asë njerëzit, asë përshetën, asë njëri, nuk ishte frikë më shumë së abahën, subhanët talë, dhe asë në kryes tjetërë. Për këtë arsye, ky besimtar i cili kishte frikë Allahu më shumë se çdo gjë tjetër, kur i paraqitetin dy frika, ai jepte më parësi frikës ndaj Allahut subhanuhu teala. Ky është ky person për të cilin i ka thënë Allahu për të bil gajb, a i që Allah, për, Allah, gjenet, në në edukimit, për të xhenetin. Men khashiya ar-rahman bil-ghayb, ai që kishte frikë Allahun duke mos e shikuar atë. Prandaj Allahu thotë në xhenet besimtarëve ditën e gjykimit, kur tifuzin xhenet, të, të shkojnë tek lugina afyah. Të ndëtë të cilën e ta të, të shikojnë Allahus subhanu wa ta'ala, u thotë Allahus më dhura besimtaroj, ku janë në robërit e mi, të cilën më frikësuar në mua, pa më shikuar, kjo është dita e shtesës, kjo është dita e shtesës, thotë Allahus subhanu wa ta'ala në Kuran, më më mrabë, u dhëkuluha, abisalam, dhalik e umë lkhulut, hynë në gjenet me pashit se kjo është dita e përjetësis në gjenet Lëhum ma e shahun e fiha o ledinë e mezit Ata ka në gjenet shfar të të shirojnë Dhe ne kemi për ta shtes Dhe dhile dhe shtesa A është kjo që përmënda Në cilë në dhote Allah besimtarë Dhe kjo është dita e shtesës Dhe Allah zbulon përte në ti dhe e shohin Në të besimtarëti në, në, në gjenet Dhe kjo të shohin Dhe të të të të harrojnë të gjitha, mirësi dhe buhojnë të gjenetit Dhe kjo është kënejsie Edha detyrë që janë të përmendur për takimin e Allahu subhanahu wa taala të ngjykimit, lutsoja janë mëdhuruar të bëj për tyra. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi اجمعين. E shoqë ko u zgjat Megjithatë, me këtë ishin disa ajete prej sures Kaf. Të cilët i ka të regurë Allah i madhurur që ne ti ledzojme të, të, të njerësve Si që ka ledzojme profetis s.a.v. në hytbë Dhe ua ka të regurë të besim të arve që të të përkujtohen Edhe të kenë fringat të njëmi një gjenemt Të bregatitën, të mosjet të huduar Edhe në fundë pare të surë Si të të të Allahu s.a.v. në të profetit tife Edhe kjer bilu kurani me jeha pua hit Por kujtoht iman të kurani të Ata të cilët e ka në prikër të cënimin Edhe duke zvaturë këta jetë Profetër së në më redzon të sure, të surre besimtarë dhe Në shumitë në rasteve Që të, të i përkujton të manë të sajë surreje Në të cilën e ka u rëdhruar dhe të i përkujtoj besimtarët Edhe kjo është i përkujtim Për ata që kanë zemër Kjo është i përkujtim po themë për ata që kanë zemër Ose dhe vëmandje, në të njëjnë me vëmëndje Edhe edhe duan si të arrikën nisi Allahu subhanahu wa taala, ju sallallahu më dhëruar të bëjë për ty atë që futohen në Kur'anin, ju sallallahu më dhëruar të na japit dobìnë Kur'anit, ju sallallahu më dhëruar të na bëjë për ty atë që meditojnë Kur'anin dhe përfitojnë prej tij dhe respotojnë të, të qitet argument për ne ditën e gjykimit dhe o kundër nesh Allahu shpëtonë qitet